Povestea vieții mele, pista 27 nu mi-a fost de mare mângâiere, fără voie simțeam că de acum nu mai pot mișuna trădări în jurul meu. Și apoi era o legătură cu trecutul, o bucățică din vechiul camin. Era ca o pavăză sigură în contra necunoscutului, ea nu era în slujba celor mari. Tânăra mea româncă pe de altă parte împricinui nenumărate clipe de uimire. Își întrebânța, toată deșteptăciunea ca să ne îmbrobodească, și să guste până la fund beția plăcerilor Nisei. Se slujit până și de învechitul pretext al unui mătuș bătrâne și bolnave, la care trebuia mereu să se ducă. Iar eu, cu deplină bună credință, îi dădeam nenumărate după amieze libere. Avea ochi mari, negri și aparența Sfintei nituși, simbolul desăvârșitei nevinovății. Atât de bine mă legase la ochi, încât îmi vine să-mi joc de mine însă cum își bătea ea, căci desigur arba mea încredere trebuia să o fi făcut să râdă. Dar și bătrâna mea, doamnă nu credea că această fată era așa cum părea și descoperi tocmai mai târziu ce fel de ființă era. Tatăl doamnei Greceanu fusese suedez, așa, dar era întrânsa ceva din naivitatea oamenilor din țările nordice. Era o ființă care îți putea temeinic dragostea, dar se supăra ușor și nu era întotdeauna îngăduitoare pentru niște tineri abia căsătoriți. Însă era de o neclintită credință și mă iubea cu o dragoste îngrijorată, așa cum iubea și pe copiii ei. Din nenorocire a trebuit să o pierd mult prea curând și muri de cancer după vreo doi ani, dar amintirea ei mi-a rămas scumpă. Încetul cu încetul, hotărârile noastre de a fi cuminți, de a trăi retras și departe de plăcerile Nisei, se sfărâmară prin sosirea altor membri ai familiei mele. Aceștia obișnuit să vină la Nisa pentru a petrece, nu voiau să știe de punctul de vedere al unchiului. Râdeau de noi și de purtarea noastră de mironosițe. Eram invitați peste tot și făcurăm câteva cunoștințe noi. Ba chiar uneori ne duserăm la Monte Carlo. A, nu la ruletă, n-aveți grijă, ci la teatru, unde cele mai minunate trupe de la Paris dădeau reprezentații. Între acte ne plimbam prin cazinou, privind cu admirati la ciudata a ființelor omenești, ce se înghesuiau în jurul meselor de joc. Eu chiar am câștigat odată 500 de franci la Rouges noir, căci un domn italian bătrân, cunoscut al nostru, aruncase o piesă de aur de 20 de franci pe norocul meu. Din pricina acestui fapt, mi s-au adus mai târziu mii de mustrări și am făcut din asta un tâmbălău fără margini. Nici eu, nici Nando, nu avusesem până atunci vreo apropiere cu lumea în care se petrece. Aceasta era prima noastră inițiere. Eram ca din provincie venite în capital. De acest fapt, bineînțeles, făceau tovară și noștri mai dedați cu lumea aceasta și încercau să ne ducă în ispită, însă nu prea izbuteau deoarece principiile lui Nando erau zdravă întărite de amintirea unchiului. Unei singure ispite însă nu mă puteam împotrivi, aceea a toaletei. Pe acea vreme toaletele erau mult mai împodobite și mai complicate decât azi și idealul meu erau rochile purtate de actrițele mari pe scenele pariziene. Bună oară Jean Hadding, Barthe, Granier, Vanda de Bonza, Marcel Linder și altele. Avându-le pe ele în față ca model, lăsam să-și ia zborul închipuirea și nu-mi dădeam seama că, uneori, mă îmbrăcam fără să-mi dau seama închip chip prearătos. Pe vremea aceea eram foarte subțire, foarte bălaie și totodată foarte tânără. Așadar, nu treceam nebăgată în seamă. N-aș fi fost o fică a Evei dacă aceasta nu mi-ar fi făcut oarecare plăcere. Simțeam cum mă urmăreau toți ochii masculini și feminini și nu era o senzație displăcută. Mi-aduc aminte cu câtă grijă combinasem o oarecare rochie în lungi falduri din credeșin, de negru, brodată dinainte, în formă de tolă cu aur și cu albastru ca ruzeaua. Mânecile erau lungi, strâmte și se sfârșeau într-un colț ce acoperea puțin mâna. O purtam cu o mică pălărie neagră în formă de tricorn. Mă prindea foarte bine, desigur, dar îmi închipui că totul era cam bătător la ochi. Cu toată nevinovăția, târam după mine această prea prearătoasă prin acel Monte Carlo, renumit calocaș de pierzanie, și după cum își poate oricine da seama, nu treceam nebăgată în seamă. Dar nu mi s-a îngăduit să mă bucur multă vreme de succesele mele neprotocolare. Se evise în lumea noastră o ființă ce ne umplea de spaimă, nimeni alta decât Alexandrin Tolstoi, fosta guvernanta a mamei. Bătrâna contesă cu toate bărbiile ei, cu vorbele ei usturătoare și cu degetele ei nervos frământate Bătrâna contesă întovărășa două ale mele din Rusia cam în vârstă Care tremurau însă și ele întrucât sub dominația bătrânei educatoare Eu cerui, după cum se cuvenea, să prezint omagile mele mătușilor și fui invitată la ceai Mă dusei fără teamă căci miubeam foarte mult rudele din Rusia Fui însă primită ca o oiță rătăcită, care avea nevoie să fie adusă înapoi la turmă. Alexandrin Torstoi început să mă judece și toate păcatele mele fur aduse sub ochi, unul după altul. Păcatul cel de căpetenie era nenorocit a roche neagră cu aur, precum și oarecare pereche de pantofi de piele roșie, cu barete până la glezne, în stil antic grec, pe care împlăcea plăcea să o port când ieșeam pe jos prin oraș. După cât se pare, erau semne că pășeam în chip spre pierzanie. Pe acea vreme și rochile de stradă se purtau lungi și trebuiau ținute cu mâna. Așadar să nu vă închipuiți cumva vreo rochie scurtă până la genunchi, arătând cu dărnicie pulpele. Nimic de felul acesta. Totuși, pantofii roșii jigneau buna cuvință. Foarte rușinată, steam la locul meu și încercam să simt remușcări pentru o asemenea călcare a legilor cuvinței. Vorbele bătrânei contese mi se întipăriseră în minte. Ținea o predică împotriva prințeselor pregătite. Nu se potrivește cu o prințesă să poarte rochii de acest fel. Mi s-a descris în amănunte toaleta dumitale. De altfel mi s-a spus că te prindea foarte bine. Acest trezavotru avantaj mișora ceva din usturimea mustrărilor primite, precum și câteva cuvinte de binevoitoare înțelegere, rostite de una din mătuși, Marusia de Badăn, Mama ultimului cancelar al Imperiului, care îmi spuse că știa că nu era niciun gând rău în echipzuirea mea. Dar că cine e tânăr și frumos trebuie să fie foarte băgător de seamă, pentru că lumea e foarte clevetitoare. Maximilian, zis Max de Baden, 1867-1929, moștenitorul marelui ducat de Baden. La 3 octombrie 1918 este numit cancelar al Germaniei. De numele lui se leagă acceptarea păcii propuse de președintele American Wilson. Tot el a anunțat abdicarea împăratului Wilhelm II-lea. S-a retras de la putere în favoarea socialistului Ebert. Om politic cu largi vederi umaniste și liberale. Mătușa Marusia mi-a fost dragă pentru bunătatea ei și, cu toate că nu eram menite să ne mai întâlnim vreodată, mi-a rămas pentru totdeauna scumpă amintirea ei. Nu i niciodată cuvintele binevoitoare. El alcătuiesc o comară tainică din care sorb lumină în zilele de întuneric. Peste puțin a început carnavalul. Unchiul și mătușa mea de conaut ne inspitiră să coborâm din tribuna prefectului, unde eram pompos instalați printre lumea oficială, tocmai cum i-ar fi plăcut regelui Carol. Dar ducele și ducesa de conaut, la dăpostul dominourilor, ne aruncau confeti în obraz și își băteau joc de noi pentru că ne țineam așa de țepeni. Cum își poate oricine închipui, coborârem cu mare grabă de la locurile noastre de cinste și după ce ni se dă mâști și dominouri, ne găsim deodată în mijlocul unui grup vesel care ne învălmăși într-o glată de oameni ce glumeau, râdeau și se îmbulzeau. A fost și o bătaie de flori în care îmi prefăcui trăsura într-un adevărat boschet de ramuri de portocal Încărcate cu fructe de aur Îmbrăcată toată în alb, steam la umbra boschetului În a două din tinerele fete Festetics, May și Alex Rude îndepărtate ale soțului meu prin bunica lor Care fusese prințesă de Baden Aceste două fete frumușele mă iubeau foarte mult și mă priveau ca izborul tuturor bucuriilor și zilele ce le petreceau alături de mine, li se păreau zile fără seamăn de luminase. Mai târziu, mei se căsători cu prințul de Fürstenberg și viața ne mai apropie uneori una de alta. Dar pe Alex am pierdut-o cu totul din vedere. Se afla printre noi și vărul meu Boris, credinciosul meu admirator. Ne întâlneam adesea cu familiile Mazarinos și Santos. Am făcut într-o zi o plimbare la Can, la o sindrofie pe care unchiul de sigur ar fi socotit o zvăpăiată. Fiind înspăimântați dinainte, dar incitați pas cu pas de către rudele noastre, nu era totdeauna cu putință să ne ținem de o parte ca simpli privitori. Ele obișnuite să petreacă, nu puteau pricepe de ce, tineri cum eram, toate aceste plăceri ne erau neîngăduite. Ba chiar am fost și la un bal mascat, unde toată lumea trebuia să fie îmbrăcată în alb. Vă rog să nu vă închipuiți că eram mascați sau că ne-am amestecat în mulțime. O, oh, nu! Stam într-o lojă, dar totuși eram costumată în prinses Anten, într-o lungă rochie albă lipită pe trup, cu un val alb lung și cu crin ce mi-acopereau urechile. Avui și eu, micul meu, succes. Însă bietele mici pe trecer ce ne îngăduiam erau toate trecută cu grijă la catastiv de către spionii pușanume pe lângă noi care se țineau de pașii noștri și apoi erau trimise unchiului ca să le cerceteze, fierbând de mânie cât îi poftea inima. Unchiul care fusese prieten cu Napoleon al III-lea arăta puțină căldură franței republicane. Ne îngăduise în fără voie să mergem la Nisa, privea întotdeauna Franța ca pe o țară primejdios de ușuratică și afară de aceasta nu admitea republicile. Pentru el, un președinte nu era pe același nivel cu un rege, oricât de mare ar fi fost importanța țării lui. Așadar, regele Carol Stătumul la îndoială până să hotărască, dacă putea da voie soțului meu, să facă o vizită președintelui Felix Ford, care se afla la Nisa. Felix Ford, 1841-1899, om politic francez, între anii 1893-1899, președintele Republicii Franceze. A murit lovit de apoplexie la 13 februarie 1899. După părerea unchiului, era o mare concesie care nu-i venea la socoteală. Un principe de coroană să facă prima vizită unui președinte îi se părea ceva jignitor. În ziua de azi, așa ceva ne face să zâmbim, dar mi-aduc aminte că atunci această chestie dădu naștere la nesfârșite tratative. La urmă se hotărâ că prințul putea să facă prima vizită, cu condiția ca Felix Ford să vină în aceeași zi să-mi prezinte omagile sale. Felix Ford era un bătrân arătos, înalt, cu mustăți mari albe. De fapt, avea aproape înfățișarea unui aristocrat. Îmi închipui totuși că n-a fost prea interesantă convorbirea dintre noi. A fost un schimb de fraze de curtenie convențională. Nando a fost totdeauna foarte timid, iar eu pe acea vreme nu mă pricepeam deloc la politică și sunt sigură că n-am găsit nimic de spus bătrânului și impozantului gentilom. În drum spre România ne în câteva zile la Florența ca să vedem pe soacra mea. Florența în mai, sub năvala florilor, a fost pentru mine o revelație. Mi era dragă fie ce piatră a ei și fiindcă persoana ce ne conducea era adânc pătrunsă de farmecul ei, își răsprângea emoția și asupra noastră, așa încât fie ce biserică, monument, colț de stradă sau priveliște câștiga în ochii mei o deosebită prețuire. Mi-a rămas pe veșni uitată o plimbare la Fiesole și minunata priveliște a orașului văzut de sus, cu solemn chiparoși înălțându-se monumental deasupra pajiștei de proaspătă verdeață. Lalelele, lelele, nacisele și trandafirii ce se vindeau la fiecare colț de stradă, mă umpleau de o emoție fără seamăn. Apoi veni rândul Veneției. Timp de trei zile a fost un vis de frumusețe, dar fiind ultimul popas înainte de întoarcerea la cătușele noastre, întâia mea inițiere în farmecul perlei Adriaticii a fost întunecată de o grea melancolie. Și apoi a trebuit să mă despart acolo de Gretchen, a trebuit să pierd pe blânda și neînfricoșata mea aliată. Îmi pare rău să mărturisesc că pe atunci întoarcerea în România mi se părea întoarcerea la închisoare, dar e mult de atunci. La sosirea noastră în București, soțul meu, cu totul întremat, își reluă datoriile militare, iar de la mine se aștepta să mă potolesc și să fiu o prințesă mică și cu minte, fără pic de fantezie, și care să se supună cu blândețe la fiecare poruncă a severului rege. Aceasta însă, din nenorocire, nu era tocmai idealul meu, așadar urmară încă mulți ani de luptă, ba chiar răstimpuri primejdioase în care totul s-ar fi putut înărui. De ambele părți domnea o uimitoare lipsă de a sufletelor. Așadar, multă zâzanie se ivi, spre paguba noastră se găsi un număr prea mare de ființe, care își puneau mintea să facă rău în loc de bine și să semene zavistie în loc de pace. Se făcu pe acea vreme o greșeală de neiertat care aduse mai târziu nesfârșite necazuri. După obiceiul său născut, de a complica până și cele mai simple chestiuni casnice și de a le preschimba în afaceri de stat, unchiul își puse în minte cu greoaie echipzuire să găsească o guvernantă pentru Carol, care era pe atunci de șapte ani. Metoda deosebită prin care unchiul ne strivea voința consta în a face orice lucru în numele guvernului său. De câte ori trebuia să se impună vreo stabilă neplăcută, vreo jihnire sau vreo renunțare, tinerei și mult încercatei noastre căsnicii, regele o făcea în numele opiniei publice, iar miniștrii în perindarea lor erau întrebuințați unul după altul ca sperietori, astfel încât în tot timpul tinereții mele cuvântul de ministru era sinonim cu capul răutăților. În ochii mei, înfățișau o sectă specială, al cărei scop era de a alătura orice era plăcut, de a împiedica orice libertate și de a face din viața toată un chin nesuferit, în loc de o călătorie încântătoare prin meleaguri pline de soare. Privit fiecare, ca o simplă ființă omenească, părea destul de binevoitor. De fapt, erau foarte umani și chiar prietenoși, dar când se servea unchiul de numele lor, ajungeau plicind de spaimă sau cel puțin de plictisel și de renunțări. Alegerea unei guvernante pentru fiul nostru a fost un prilej pentru unchiul de a-și pune în joc toate bateriile. Mai întâi declară că România nu ar primi niciodată o educatoare străină care să nu fi crescut mai înainte o rege sau o regină. Așadar, era cu neputință ca soțul meu sau eu să avem vreun amestec în alegerea ei. Adăuga apoi că el singur era în stare să găsească o asemenea comară fără preț, că de fapt o și găsise, și că pretindea de la noi să ne învoim cu alegerea făcută de el. Era vorba de o doamnă engleză care crescuse pe regina Olandei și care era foarte prietenă cu familia de Uid. Eu înțelesei de la ce trebuia să mă aștept de la acea persoană. Avea să fie un spion, un dușman în tabără, o ființă care avea să primească ordine de la Palatul cel Bătrân, care avea să fie aliat a Marelui inchizitor și a tuturor celor care mă persecutau. Gândul acesta nu-l putui răbda, împăru o amenințare împotriva păcii ce domnea în biata noastră căsuță. Totuși de dracul soțului meu, pe lângă care se făceau mari stăruințe, cu toată împotrivirea ce o arătasem și trecând peste faptul că aveam și eu candidata mea, în persoana unei femei bune și blânde pe care o cunoscusem în Anglia, primi să văd pe educatoarea în chestie cu condiția că de nu va plăcea, voi avea dreptul să o spun și că atunci se va renunța la această alegere. La urma urmei s-a fi putut să-mi placă și atunci toate ar fi mers bine. Persoana în chestie fu așadar adusă la Sinaia, ca să o vedem și primită la castelul Peleș cu brațele deschise și cu multe semne de afecțiune, dar îndată ce dădui ochii cu ea, mi se stinse toată nădejdea. Înțelesei că mi se adeveriseră cele mai rele temeri. Femeia aceasta avea toate însușirile ce nu le putea suferi. Era lătăreață, greoaie, cu ochii mari, bulbucați și fixi, cogeamite nasul cărnos și o gură respingătoare. Era vulgară, de o vulgaritate pe care nu o putea cântări deplin decât cineva de aceeași naționalitate cu ea. Glasul ei era vulgar și grosolan, vorba mitocănească și neșlefuită. În limbajul copiilor s-ar fi putut zice că era o gogoriță. Faptul numai de a o vedea te izbea ca o zguduire, iar vorba ei întrecea înfățișarea ei repulsivă. Încercai să rămuresc că nu era rea voință în antipatia mea, că să o pot accepta, dar pentru pacea viitoare trebuia să declar că mi era cu neputință să trăiesc alături de o femeie de felul ei, mai ales având documentul al fiului nostru, și că ar fi o greșeală nemiloasă să mi se impună prezența unei persoane care de la început îmi străpezea dinții și mi era nesuferită. Încercai să fac pe soțul meu să înțeleagă că, dacă cedează, ar aduce nenorocirea în casa noastră. Știam bine că se făceau presiune asupra voinței lui și îi că ar fi mai bine să fie drâs de la început decât să se învoiască la ceva ce ne-a turbura viața și nu s-ar putea sfârși decât cu un dezastru. Prințul împărtășea instinctiv părerea mea și lui îi dispăcea înfățișarea acelei femei, dar era spășiat între antipatia lui instinctivă și dorința ei de a-i face pe placul unchiului. Din nenorocire, omul atinerețe e prea drastic în grai. cuvinte prea tari și se arată prea furtunos în simpatiile și antipatiile lui. Noi, în familia noastră, eram din fire, dedați la exagerări în rostiri. Adjectivele noastre erau felurite, numeroase și usturătoare. Așadar, mărturisirea prătaioasă a protestării mele, în loc să convingă pe ceilalți, fu socotită încăpățânare, iar la urma urmei, Nando, cu toate că în inimă împărțea părerea mea, se lăsă târât de partea celor care aveau puterea. Cedă și persoana nedorită rămase să facă parte din căminul nostru, ba încă mai mult își făcut treptat între noi un loc însemnat. În acea zi, plânsei din toată inima cu capul pe vastul pietal al bătrânei Green, Cu toată groaza instinctivă ce aveam de Miss V, îmi puse în minte să mă învoiesc cât se putea cu situația de fapt destul de rea. Dar Miss V nu încerca nici de cum să-mi câștige simpatia. Știa că are înalte protecții și de la început simții în fie ce prileși, dușmânia ei împotriva mea. De bună seamă eram încă foarte tânără și aveam multe de învățat. Însă dragostea mea de mamă era cât se poate de puternică. Îmi adoram copiii și faptul de a nesili să trăim alături de o ființă care își primea poruncile de la alții, fusese o greșeală care își totul. Asta se chema cu adevărat aș vără cineva degetul între coajă și pom. Afară de aceasta era o dărâmare a fericirii noastre casnice, deoarece Misve de la început își puse mintea să îndepărteze sufletul copilului nostru de noi, Găsim cusuri la orice făceam și purtând mereu vorba la palat împotriva noastră. Lucrul acesta însă nu-l aflarăm decât mai târziu. Din prima zi, Miss V se arăta nesupusă, se amestecă în toate și se purtă cu insolență. Nu puteam niciodată să mă apropii de copilul meu, fără gâlceavă și discuții. În orice lucru cerea părerea vechiului palat și se purta față de soțul meu și de mine, parcă am fi avut și noi nevoie de o educatoare. Cred că trebuie să fie avut din fire gânduri murdare, căci mai târziu, când aflai tot ce spusese despre noi, rămăsei încremenită. Nu voi povesti tot necazul îndurat în cei doi ani ai domniei. Ei a fost răstimpul cel mai negru al tinereții mele și din el au răsărit în nesfârșite necazuri și dureri. Până în ziua de azi, cu toate că sunt atâția ani de atunci, nu pot gândi cu liniște la acea vreme. La urma urmei se îmbolnăvi carul de febră tifoidă în toamna anului al doilea și a fost cât faci să moară. Eu plecasem într-o călătorie cu mama, deoarece acea ființă-mi făcuse căminul nesuperit. Mă întorsei cu toată graba, iar Miss V privi sosirea mea ca ceva nechemat. Îmi adusei aminte de o noapte grozavă când steam pe un scăunaș la patul copilului, iar dușmanca mea intră, se boldi la mine cu ochii ei holbați de căpcăun și mă întrebă brutal dacă îmi dădeam seama de starea copilului, vrând cu aceasta să-mi spună că doctorii nu mai aveau nădejde. Mă uitai mâhnită la fața ei urâtă și răutăcioasă și răspunsei cum au răspuns mulți alții. Câtă vreme e viață e și nădejde și mi-aduc aminte cum mă miram că sunt pe lume astfel de monștri. În acea noapte trecu criza. Carol nu muri, dar ca și tatăl său a avut o lungă și grea convalescență, care-mi funei suferită, din pricina că era de față femeia de care nimeni nu vroia să mă scape. Afară de aceasta mai erau numai două luni, până la nașterea celui de-al treilea copil al meu. În acele mohorâte zile de noiembrie, bătrâna Green era singura mea mângâiere, precum și mititica mea Elisabeta. Era o fetiță frumoasă cu chip solemn, care chiar la acea vârstă fragedă avea un simț puternic al datoriei. Mă prietenisem și cu sora de caritate româncă ce îngrijise pe Carol. O numeam Lizica, cu toate că nu era acesta numele ei. lizica îi plăceau veselia și viața îndestulată, îi plăcea mâncarea de la noi și zâmbea întotdeauna. Ea singură mai însenina măhnirea din camera bolnavului. Iar în castelul Peleș trona neclintită verișoara cealei, mult prețuită de rege, și vocea ei dulce adăuga mereu câte o șaptă împotriva bietei misii, veșnic în disgrație. Prevestisem că al treilea copil al meu are să fie un copil al lacrimilor, căci pe acea vreme nu era noapte în care să nu adorm plângând. Dar prevestirile mele dă dură greș când mi se născu fetița la Gota în 9 ianuarie 1900, căci a fost din prima zi un copil al bucuriei și al soarelui. Maria, 1900-1961, regină a Iugoslaviei, născută principesa României, s-a căsătorit la 8 iunie 1922 cu regele Iugoslaviei, Alexandru I. Cara La 6 ianuarie 1929, Alexandru I. instaurează o dictatură regală. În ziua de 9 octombrie 1934, în timpul unei vizite oficiale în Franța, este asasinat la Masilia de către un terorist croat. Odată cu el este ucis și ministrul afacerilor externe lui Bartu Se înfăptuise această minune Veselă, zâmbitoare și uimitor de drăgăstoasă din cea mai fragedă copilărie A fost mai mult decât o mângâiere pentru mine A fost o revelație și o iubeam cu o iubire ce nu se poate descrie Nu puteam să o las o clipă din ochi Era pentru mine o solie de pace și nădejde O Maria, după mama mea și mama ei dar o poleclină Minion și acest nume i-a rămas pentru totdeauna. Pentru noi ea e Minion, numai Minion și nu va fi niciodată altceva. Mama știind ce amară umilire și ce era pentru mine traiul sub același acoperiș cu dușmanca mea neîmpăcată, îmi de la unchiul învoirea să vin la ea câtva timp înainte de sosirea copilului și de aceea s-a născut Minion la gota. Acest răstim de pace și de dragoste, după tulburările, gâlceava și tristețea de acasă, a fost ca o reînviere, iar binecuvântata și sănătoasa bunătate a mamei, priceperea și vitejia cu care luptă pentru mine, îmi rămân neuitate în toate zilele vieții. Șederea mea la gota se prelungi până întoiul primăverii, căci se ajunsese la înțelegerea ca Miss V să plece înainte de întoarcerea mea în România dar fiindcă și unchiul și auntii nu se puteau despărți de favorita lor, trecu multă vreme până să se îndure să o lase să plece. În răstimpul acestor câteva luni a fost despărțită de Carol, dar Elisabeta era cu mine și se uita cu mirare serioasă la noua surioară care intrase în viața ei. Ne plăcea mult marele castel din Gota, o clădire măreață în formă de potcoavă pătrată, așezată la o oarecare înălțime deasupra orașului și având o imensă curte interioară. Părinții mei locuiau numai un etaj din castel și l-am împodoviră în mod încântător, cu prețioase mobile vechi și splendide de covoare orientale. Centrul apartamentului îl forma un saal, adică un mare salon, unde ne adunam toți pentru a lucra, mai ales sculptură sau pirogravură pe atunci la modă. Alteori pictam sau brodam. Era o viață de familie fericită, armonioasă și plină de îndeletniciri plăcute. Sora mea, cea mai mică Beatrice, creștea mare, era cât se poate de deșteaptă și cea mai încântătoare și haslie tovarășă. Eram foarte prietene amândouă, veniră și Dăchi de la Damstad și Sandra de la Langenburg. În castel era loc pentru mulți și apoi veni și Gretchen Gazert, prietena tuturor și cea mai harnică la lucru. Gretcând fur alăs, gretcând bună la toate, așa o numeam noi, era răbdătoare, gata la jerfe, plină de voie bună, născută parcă pentru a ajuta și a aduce pace. O fată bălaie, drăgălașe, blândă, a cărei soartă s-a împletit cu a noastră în tot timpul vieții. Da, ne era drag castelul din Gota, dar cu un an înainte ne lovise acolo o mare nenorocire. Moartea singurului nostru frate Alfred... Eram toți adunați pentru nunta de argint a părinților noștri. Veniseră mulți musafiri, printre care unchiul Alexis, unchiul Sergi, frumoasa Ela și alții. Trebuia să se deau mai multe sărbări, dar Alfred era bolnav și nu era în stare să-i aparte la nicio festivitate. Zăcea pali și grozav de slab într-una din camerele etajului de jos și viața lui tânără se stingea încet. Peste scurtă vreme fut dus la Meran, dar noi nu-l însoțirăm. Nu știu dacă părinții mei ghiceau că e așa de aproape sfârșitul. Surorile mele, desigur, nu-l ghiceau, astfel încât moartea lui fu pentru noi o lovitură zdrobitoare. Eram toți așa de sănătoși, așa de voinici, boala era ceva necunoscut în familia noastră. Și acum iată că se prăpădise Alfred, singurul băiat, cel mai mare dintre noi. Prima spărtură în frontul nostru. Murise singur de tot la Meran. Nu erau lângă el decât preceptorul lui francez și credinciosul Roz. Nu puteam răbda gândul că murise departe de noi. Niciodată nu voi uita ziua în care fă adus la Gota trupul lui Eram cu mama în odaia ei, toate îmbrăcate în cel mai adânc doliu, așteptând să intre în curtea castelului funebrul alai. Deodată începură să sune clopotele bisericilor din Gota și auzirăm sunetele înnăbușite, ale unui maș funebru, iar mama, totdeauna atât de potolită în mișcări, atât de stăpână pe ea, căzut deodată în genunchi, făcându-și cruce de nenumărate ori și apoi izbucnind plâns. Mama, mama, care totdeauna și-ascundea orice emoție. Era o priveliște care ne zdrobea sufletul, mama plângând pe primul ei născut. în toate în genunchi alături de ea, pe când ni se părea că fiecare sunet al clopotelor ne izbea în cap și în inimă. Mi se pare că era luna aprilie când a trebuit să mă smul din căminul de la Gota și din cercul familiei mele pentru a întâlni pe Nando, pe Unchiu și pe Omti, la Abația, unde l dus pe Carol cu o guvernantă nouă, căci în sfârșit se renunțase la fatala la V, dar nu fără nesfârșite și neplăcute dezbaterii. Ieșise mama biluitoare, dar de atunci nu mai fură între ea și Unchiul decât legături de simplă curtenie. Noua guvernantă, o oarecare mis Folit, de origine irlandeză, alcătuia un contrast absolut cu premergătoarea ei. Era înaltă, slabă, canspioasă, foarte distinsă și neîncrezută. Fiind se poate de miuabă, avea o privire cam nehotărâtă și ștearsă, și când îți dădea mâna o simțeai moale și fără blagă. Totuși, îmi plăcea. Nici de data asta, nu ni se dăduse voie să alegem noi. Dar această nou venită în căminul nostru fu primită de toți cu bunăvoie. N-aș putea spune cum a trecut regele peste faptul că mi-s folit, nu crescuse pe niciun rege și pe nicio regină. Nu ni se dă -a voie să punem întrebări. N-aveam alta de făcut decât să ne supunem decretelor regale. Nando era îngrijorat la gândul că poate nu m-aș învoi cu noua autoritate, dar eu n-aveam altă dorință decât pacea. Mie niciodată nu mi-au plăcut tulburările și gâlceava și nici n-am fost eu vreodată aceea de la care a pornit în înțelegerea. N-am înțeles niciodată de ce le place oamenilor să fie aspri și răutăcioși unii față de alții. Sunt însă unele situații ce nu se pot răbda. Degeaba ar încerca cineva să se îmboiască cu niște ființe nesuferite peste fire și Miss V era dintre acelea. Trebuise, ne trebuise neapărat să fim mântuiți de acea apăsare strivitoare pentru suflet. Nu m-aș ține de strictul adevăr dacă aș lăsa să se înțeleagă că după venirea lui Miss Follett, ar fi încetat toate necazurile, conflictele și persecuțiile. Ar fi să cerem prea mult de la o rume rânduită de oameni. Se stabilise însă o oarecare pace și bună învoire, iar amândouă părțile învăța să retreta să dea și să primească. Minion era o încântătoare adăugire la cercul familiei noastre. Nu-și poate nimeni închipui un copil mai dulce și mai fericit. Totdeauna o asemuian cu unul din acei bujori mari, trandafirii cu miros dulce care au o culoare sidefie, sunt răcoroși la pipăit și dau atmosferii unei camere o încântătoare prospețime. Tocmai așa era minion în felul ei. Părul ei era bălan ca tortul de cânâmpă și buclat, pielița obrazului ca o scoică de un trandafiriu deschis. Buzele ei aveau croiala unui adevărat arca lui Cupidon, ochii erau prelungi și visători, cu sprâncene bine desenate și gene lungi, de o nuanță mult mai închisă decât a părului. Nimic nu turbura vreodată pașnica bunăvoie a lui minion. Pentru mine era o deplină bucurie, Elisabeta era de o frumusețe mult mai clasică. A fost totdeauna un copil solen, cam auster și tăcut, care nu-și putea da pe față simțirile. Și apoi Mignon venise ca o rază de lumină în mijlocul unui întuneric greu, într-un ceas în care pierdusem încrederea în viață. Minion fusese una din punțile însorite ce duc spre nărtejde și ni se ivesc uneori în viață. Apoi răspundea iubirii mele cu nespusă duroșie. Aceste amintiri nu sunt nici de cum politice, însă deoarece regele Carol era unul din politicienii vremii lui, iar atmosfera în care am trăit, de la vârsta de 17 ani fiind îmbibată de politică, simt că zugrăvirea vieții mele n-ar fi exactă dacă n-aș schița pe câțiva din cei cu care lucra unchiul și n-aș descrie pe unii din miniștrii de care se servea să ne înnăbușe tinerețea. În România, politica e mereu în stare acută, lumea se cufundă în ea cu căldura filii latine, Sentimentul pentru partid a aplic și intens Pentru un anglosaxon, limbajul întrebuințat de adversari, unul față de altul în parlament În presă și chiar în convorbiri, te buimăcește, ca să nu zic mai mult Pe vremea unchiului erau două partide bine definite Conservatorii și liberalii, dar printre conservatori era o tendință spre dizidență Care dădu naștere junimii, soțul meu avea bun prieten printre junimiști după cum am mai spus, când ne-am căsătorit, erau la putere conservatorii cu lascăr Catargiu. Era un bătrân boier moldovean, cumpănit la minte, sincer la vorbă și cu fire potolită. Avea accentul moldovenesc și liniștita lui chipzuială era întărită de un bun simț neturburat și temenic. Soția lui, o doamnă cam în vârstă și foarte cum se cade, nu era înzestrată cu frumusețe, căci nasul ei ocupa o parte prea mare din obrazi, însă dacă nu era cu caz la vorbă, avea o doioșie de mamă. Când era la putere soțului ei, își dădea o să fie elegantă și mi-amintesc cum la un bal al curții am apărut într-o seară eu și ea în aceeași toaletă, în culoarea verde deschis, odănil, de model creat de Spitzer cu singura deosebire că vârsta și înfățișarea noastră, fiindcât se poate de diferite, nu ne prindea pe amândoi în același chip. Această pereche de oameni de ispravă dispăru de pe pământ, în prima mea tinerețe, așa încât nu se întâlniră timp îndelungat cărările noastre. Dimitrie Sturza, șeful Partidului Liberal, trăi mult mai mult și jucă un rol mai mare în viața mea. El a fost unul din cei mai des întrebuințați ca gogoriță și mi se pare că la drept vorbind, nu numai de formă se servea unchiul de numele lui. Dimitrie Sturza era în adevăr omul care cu toată convingerea opunea veșnice obiecțiuni. Uscățiv, cărun violent, era un omuleț pătimaș, sectar și certăreț ca un focsterier, dar era un om de valoare și cât se poate de inteligent. O trăsătură caracteristică pe care cu multă bucurie o relevau toți caricaturiștii era o lacrimă ce-i curgea necontenit dintr-un ochi. Niciodată nu l-am văzut fără acea lacrimă. Bauneori mi-a dat speranțe de șarte în privința adâncimii sentimentelor lui. În nevinovăția mea îmi închipuiam că această lacrimă izbăra din emoțiunea ce o deșteptam în el când aveam să-l rog de câte ceva, dar acea lacrimă din nenorocire, cu toate când nu o pot numi lacrimă politică, nu avea nicio legătură cu emoția, ci numai cu o lacrimală prea darnică. Dimitrie Stulza, adevărat șef în partidul său, era și temut și respectat. Unchiul avea despre el o înaltă părere, iar soția lui născută, Canta Cuzino, fica cea mai mare a plăcutei doamne bătrâne care fusese de față la cununia mea, avea limba cea mai tăioasă din toată România, duhul cel mai ascuțit din tot partidul, căci laptele blândeții umane nu curgea în vinele ei. Vorbele ei de spirit făceau senzație și nu rămânea mare lucru din cei asupra cărora își ascuțea tăișul umorului. Era mică, uscățivă, mai multe mută decât iubită și fiind mai întotdeauna bolnavă, era de o paloare de mort. Nu cred ca ochiii să nu mă fi privit totdeauna cu îngăduință. De obicei ne mergea mai puțin bine când erau liberalii la putere. Erau mai severi în păreri, mai neiertători, mai dedați la critică. Regele, când avea pe liberal la spatele lor, ajungea un om cu care e greu să trăiești. Să mi se ierte când exprim uneori gândirea nemțește când vorbesc despre unchiul. Educația și modul lui de a gândi erau atât de caracteristic germane, încât acea limbă caustică îmi vine instinctiv pe buze când îl pomenesc. Sturza studiase și el în Germania așa încât aveau aceeași mentalitate și alcătuiau o putere destul de înspăimântătoare când erau amândoi împotriva ta. Mi s-a întâmplat să intru în luptă cu ei și loviturile ce le-am primit au fost îndeajuns de dureroase. Nu mă pot opri de a găsi că erau mai îngăduitori conservatorii. Îi mai des în societate decât pe liberali și întâlnirile noastre erau mai puțin profesionale, ca să zic așa, că cei găseau de cuvință ca pe lângă grijile slujbeilor să guste și oarecare plăceri. Cu liberalii nu mergea așa, la ei totul era numai neînduplecată muncă, la orice ceas, din zi sau din an. Mă închipui că de aceea au câștigat treptat precumpănirea și că aveau puterea în mână mai des și timp mai îndelungat decât conservatorii. Mai târziu, când intrai și eu în juc, am lucrat mai adesea cu liberalii, dar în tinerețea mea nu înfățișeau -mi pentru mine latura cea ușoară a vieții. Cum se întâmplă în scurgerea anilor, îmi pare rău în ziua de azi că au dispărut acei nemblânziți stăpâni de ieri. Era greu să te învoiești cu ei, dar și să lășuia tăria fierului. Se pricepeau ca nimeni altul să zică nu, iar când ziceau da, se ținea de acel da și simțeai că ai pe ce te rezema. ne aflăm într-o perioadă de tranziție și apoi în firea omului să-i pară rău după fericiția în trecuți, de care poate nu prea s-a bucurat în timpul cât îi trăia. A trecut mult până să ajung, nu-mi dau seama de sâmburile de mare preț ascuns în miezul liberalilor. Când eram tânără, îmi mai bine să fie conservatorii la putere îmi mai îngăduitori și mai puțin exigenți. Nu mă simt câtuși de puțin îndreptățită să judec sau să critic pe cei ce au fost conducătorii politici ai țării mele. Părerile mele s-ar putea ușor să o prea feminine, prea înrăurite. Fiecăruia îi place să-și închipuie că e nepărtinitor și totuși ne simțim uneori îndemnați să judecă mai degrabă cu inima decât cu mintea. Bărbații cred că sunt neatinși de această slăbiciune ce o numesc feminină, dar eu am văzut adesea că nu e tocmai așa. Descrierea oamenilor politici pe care am făcut-o nu e o schiță critică. Sunt simple însemnări despre cei ce făceau parte din cadrul proprii mele vieți. Mai târziu, în timpul războiului, am avut, bineînțeles, dese juri de a lucra mai de aproape cu ei. Mulți din cei ce au lăsat un nume în țara asta făceau parte din ministerul care m-a întâmpinat la venirea mea în România. Carp, Tache Ionescu, Margiloman, Alexandru și Jacques Hovari, Meneras, Germani și alții. Petre Carp, cu monoclul înțepenit pe ochi, mi-a plăcut de la început. Nu prea știu de ce, căci fiind nespus de ironic, putea mai degrabă să mi-i însă mă simțeam atrasă către el. Îmi plăcea obrazul lui. Avea un nas de acvilă, un cap chel de o formă ciudată și totdeauna înfățișarea de a fi deosebit, de curat și despălat. Sarcasmele lui mă intimidau, dar simțeam o mare bunătate sub înfățișarea lui usturătoare, simțeam instinctiv că îi plăceam și că mă înțelegea. Prețuia luptele mele, dorința mea de a răzbi, de a încroi calea și de a împăstra personalitatea în ciuda stabilelor. Într-o zi mi-a spus, n-am nicio grijă despre viitorul dumitale. Cam mirată îl întrebai de ce, pentru că am văzut cum de nenumărate ori ai biruit și cum ai ieșit din încurcătură. Aceste vorbe mi-au dat de gândit. Într-adevăr, încurcăturile mele mă duseseră uneori până la marginea prăpastii, dar niciodată nu trecusem acea margine. Mă miram totuși că Petre Carp urmărise diferitele mele întâmplări, nu mă închipuisem că această importantă personalitate avea față de mine altă luare aminte decât cea cerută de relațiile noastre oficiale. Dar aici mă înșelasem. Mulți aveau de pe atunci privirea țintită asupra mea, cu gândul la binele țării, ce va fi dormind ascuns în această nesupusă tânără femeie. Era prea tânără de înfrigurarea vieții pentru asta să cuget la însemnătatea mea din punct de vedere național. A trecut multă vreme până să mă privesc pe mine însă, ca având o însemnătate, și asta lămurește pentru ce simțeam o dureroasă mirare când vedeam că se pun mereu stabile în calea vieții mele. Doream atât de tare să fiu lăsată în pace, dar aceasta nu mi-a fost hărăzit nici atunci, nici mai târziu. Toți la Hovărești erau cât se poate de deștepți, totdeauna știau toate mai bine decât alții și aveau o memorie nemaipomenită pe care am moștenit o și generația următoare, bărbați ca și femei. Erau patru frați, dintre care doi, Alexandru și Jacques, erau miniștri când am venit în România. Cu Alexandru la Hovarii n-am avut vreo cunoștință mai apropiată dar îmi amintesc de el ca de un om cu favoriți aproape negri, plin de bunăvoință, însă cu gândul aiurea și care își purta capul, parcă tot ar fi căutat ceva mai departe de ceea ce se afla în odaie. Alexandru Lachovari, 1841-1897, magistrat, om politic, când a venit regina Maria în țară, era ministrul de externe în guvernul Le Catargiu. A avut mai multe acreditări ministeriale, printre care și aceea la care se referă autoarea Memoriilor. Pricina era obiceiul lui de a urma gândurile chiar în zgomotul unui salon. Pe soția lui, numită de obicei Madame Simca, o cunoșteam mult mai bine. Era un grand elegant, purta totdeauna ultima modă din Paris. Cum am mai spus, la început mă cam intimida. Plină de demnitate și deosebit de deșteaptă, singură din tot partidul conservator, putea să țină în fru pe doamna Sturza. Avea un duh totdeauna gata să pună vârf oricărei răutăți spuse de vreo doamnă din Partidul Liberal. În acest duel al limbilor tăioase, Madame Simca era un adversar de netăgăduită în semnătate.